Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi Kamu yihibbu rabbuni wa radha Ash'hadu an la ilaha ilallah wa la sharika lah Wa ash'hadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala muhammad Wa ala ali muhammad Kama sallayta ala ibrahim wa ala ali ibrahim Innaka hamidun majid Allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad Kama barik ala ibrahim wa ala ali ibrahim Innaka hamidun majid Ikhwani wa akhwati fillahirrahmanirrahimullah Para pendengar Radhi Roja dan pemirsa Roja TV yang Allah umyakan Alhamdulillah kita harus sering <coughs> dan terus memuji syukur Memuji Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita Ni'mat yang Allah nugerahkan kepada kita secara khusus ni'mat iman, ni'mat islam dan ni'mat kita dikenalkan oleh Allah SWT dan diberi taufik oleh Allah SWT untuk mengenal sunnah-sunnah yang mulia alaihi salatu wassalam. Para pemirsa Raja TV dan para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah SWT pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang kaedah-kaedah fikih yang mana dalam pertemuan yang lalu kita membahas tentang kaedah kuliyah kubroh yang pertama, <coughs> kaedah besar yang pertama, iaitu kaedah inna mal'amalu bil niat, kaedah inna mal'amalu yang artinya sesungguhnya Eh, segala amal itu tergantung dari niatnya sebagian ulama menyebut kaidah ini dengan ungkapan al-umuru bimaqasidiha al-umuru bimaqasidiha bahawa seluruh perkara itu tergantung dari maksudnya yani tergantung dari niatnya <tuh> Kaidah. Inam al-amalu bin niat, seperti yang sudah kita sampaikan. Ini didasari dengan sebuah hadis Nabi yang mulia, <coughs> alaihi salatu wasalam, di mana beliau, alaihi salatu wasalam, bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh al Imam Al-Bukhari dan al Imam Muslim dari Umar ibn al-Khattab, radhiyallahu an <coughs> bahwa Kata Umar aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda innama al a'malu binniyat yang artinya <coughs> sesungguhnya <coughs> seluruh amal itu sesungguhnya seluruh amalan itu tergantung dari niatnya wa innamal likulli mri'in ma dan sesungguhnya bagi setiap orang apa yang dia niatkan Kaedah ini Memiliki kedudukan yang sangat penting sekali. Pertama, kaedah ini langsung terambil dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, nafs inna mal aamalu bin niyat dan semua ulama sepakat tentang pentingnya kaedah ini. Ya? Di mana <coughs> eh, tentang innamal a'malu aamalu bin niyat ini. Orang ulama seperti al Imam Abu Dawud, rahimahullah Taala pernah berkata tentang hadis Inna a'malu bil <coughs> Beliau katakan, Inna hadis Nisful nisf ilm. Inna hadis ini Sesungguhnya hadis ini setengah ilmu. Ya, ya maaf. Inna hadis nisful Islam. Maaf ya. Inna hadis nisful Islam. Sesungguhnya hadis ini adalah setengah dari Islam <coughs> Jadi separuhnya Islam adalah hadis yang mulia ini Ini menunjukkan tentang pentingnya hadis yang mulia ini Hadis innama al-a'malu min niyat Iaitu yani bahawa seluruh amalan itu tergantung dari niat Kenapa bahawa hadis yang mulia ini adalah setengah dari Islam seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala beliau menjelaskan sebabnya kata beliau: لِأَنَّ الْدِينَ إِمَّا ظَاهِرٌ وَهُوَ الْعَمَلُ وَإِمَّا بَاطِنٌ وَهُوَ الْنِّيَّةُ Beliau berkata: Karena agama itu, karena din itu, bisa jadi ada dua, ya kata beliau: إِمَّا ظَاهِرٌ يعني bentuk zahir dan bentuk zahir ini adalah amalan ya dan bisa juga batin ya imma batin dan batin ini adalah e, masalah niat jadi din kita ada dua zahir dan batin zahir dan batin dan batin ini adalah berhubungan dengan masalah niat di setengah atau separuh Islam ada dalam hadis yang mulia ini innamal a'malu niat sesungguhnya seluruh amalan kita itu tergantung dari niat <coughs> juga tentang pentingnya kaidah dan hadis yang mulia ini al-imam asy-syafi'i Al rahimahullah dan al-imam ahmad rahimahullah juga selain berdua ya, selain keduanya mereka yakni para ulama tadi menyatakan tentang hadis innamal a'amalu bin Kata mereka yadkhulu Fi hadisi innamal a'amalu bin niyat Sulutul ilm Masuk dalam hadis innamal a'amalu bin Sepertiga ilmu Sepertiga ilmu masuk dalam hadis ini Kenapa sepertiga ilmu masuk dalam hadis yang mulia ini? <coughs> Hal ini dijelaskan oleh al-imam Al-Bayhaqi Rahimahullahu ta'ala Bahwa para ulama Sebutkan al-imam syafi'i rahimahullah Al-imam Ahmad dan Ibn Madini Mengatakan bahawa uh, Innama al-a'malu biniyat adalah sepertiga ilmu Beliau berkata uh, Kata beliau Bi anna kasbal abdi Yaqa'u biqalbihi walisanihi wajawarihihi Kata beliau Bahawa usaha seorang hamba itu <coughs> Dengan tiga hal dengan hati Dengan lisan Dan dengan amal perbuatan anggota badannya Ya, dengan tiga hal Dan beliau berkata ahadu wa Dan niat adalah salah satu dari Tiga jenis yang tadi disebut wa Dan yang paling kuat Yang paling kuat Jadi, usaha hamba dengan niat Lisan dan amalan anggota badan. Niat salah satu dari tiga hal, bahkan yang paling roje, paling kuat. Kenapa lima? Dia berkata liannya, "Qad takunu ibadah mustakillah, waghiruha yataju ilayha." Karena niat ini bisa menjadi ibadah mustakillah, ibadah yang berdiri sendiri. Ya? Sedangkan yang lainnya dari amalan lisan dan amalan badan itu membutuhkan kepada niat ini tafsiran dari perkataan Alimam Syafi'i Rahimahullah dan Alimam Ahmad bahawa innamal a'amalu bin niat hadith innamal a'amalu bin niat masuk ke dalamnya thulutul ilm sepertiga ilmu <coughs> dan para pemirsa serta para pendengar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah kita sudah membahas tentang dalil-dalilnya kemudian beberapa atau sedikit contoh dari buku yang ditulis oleh Akhuna Ustaz Ahmad Sabiq Hafizullahullah Ta'ala dalam kitab Al-Quaid Al-Fikhiya ini kaedah-kaedah praktis memahami fikih Islam kita akan bahas sekarang tentang syarat sihat niat seperti yang saya janjikan dalam pertemuan yang lalu <coughs> tentang syarat-syarat sahnya niat, para ulama menyebutkan tentang syarat-syarat sah niat ada empat, ya eh? Yang pertama adalah Al-Islam Yang kedua Tamiz Ketiga Al-ilmu bil-manwi Al-ilmu bil-manwi ya. Kemudian eh, yang keempat Allah la ya'ti munafin Bainan niyati wal-manwi ya. Ini empat syarat tentang sihat atau sahnya niat Yang pertama eh, Islam Kenapa? Karena ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dari orang kafir ya? Ibadah Membutuhkan niat ya, Karena niat bagian daripada ibadah Dan ibadah Tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Melainkan dari Muslim Wami yabtali ghairal islami dinah Kata Allah subhanahu wa ta'ala Wami yabtali ghairal islami dinah wala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal siapa orang yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima darinya dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi jadi syarat yang pertama adalah Islam syarat yang kedua ini disebut oleh ulama adalah at-tamyiz at-tamyiz ya at-tamyiz ini uh, <tuh> Biasanya kata ulama anak itu umur 7 tahun ya untuk anak yang berumur 7 tahun tamiz adalah sifat yang ada pada eh, anak yang bisa membedakan mana buruk mana baik dia sudah ngerti tamiz ini ya ini eh, tamiz dari merupakan syarat yang kedua dari syarat sahnya niat dari sini kita mengetahui bahwa Uh, tidaklah sah ibadah ya, Dari sobi ya, Dari sobi Dari anak yang masih belum tamis Dari uh, anak kecil ya, Atau uh, Dari orang yang gila uh, Tidak punya akal Jangan uh, tamis itu uh, Punya akal ya. Kemudian yang ketiga Ya syarat sahnya niat adalah al-ilmu bil manwi ya yeah. mengetahui sesuatu yang dia niatkan sesuatu yang dia niatkan maksudnya apa an ya'lamal mukallafu hukma ma nawahu min fardh au nafl ibadatin au ghairaha ya yeah. maksudnya apa maksudnya adalah mukallaf seorang hamba dia hendaknya mengetahui apa yang dia niatkan itu apakah ini merupakan hal yang wajib apakah ini merupakan hal yang sunnah apakah ini ibadah atau bukan ibadah dia tahu ya? jadi syarat yang ketiga ini adalah an ya'lam al mukallafu hukma ma nawah hendaknya seorang yang diberi taklif oleh Allah Subhanahu wa taala artinya hamba Ya, kita semua ketika ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala <coughs> dan e, ingin dinyatakan sah ya, niat kita, maka anaknya kita mengetahui bahwa e, e, apa yang kita niatkan dari ibadah kita itu kita hendaknya tahu apakah ini adalah merupakan kewajiban atau e, e, sesuatu yang nafil yang sunnah atau ini ibadah atau bukan ibadah. Kemudian yang keempat. Allah yati bimunafin minan baina an-niyyati wal manwi. Tidak mendatangkan sesuatu yang bisa menafikan antara niat ya dengan apa yang dia niatkan. Antara niat dengan apa yang dia niatkan. Maksudnya apa? maksudnya adalah e, sesuatu amalan yang bisa menghancurkan niat ya. Contohnya seperti murtad. Ya. Riddah. Ya, murtad dalam agama. Ya. Jadi orang yang murtad, di sini katakan ka man irta da ba'da niyatul ibadah faqad batalat ibadatuhu atau ulama. Orang yang murtad ya. Setelah dia meniatkan ibadah Maka batalah ibadahnya Maka batalah Ibadahnya Seperti seseorang yang misalkan niat umrah Kemudian di tengah perjalanan dia eh, Murtad wa'iyah Maka batalah Ibadahnya ya? Ini di antara Hal-hal <tuh> yang atau beberapa Syarat dari Syarat-syarat eh, Sahnya eh, niat Kemudian para pemirsa Roja TV dan para pendengar radio Roja yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti yang sudah anda janjikan bahawa pada pertemuan ini InsyaAllah Taala <coughs> saya akan membacakan eh, contoh-contoh tadbik ya praktek dari kaedah-kaedah yang mulia ini ya, dari kaedah inna mala amalubiniat ya, yang <coughs> eh, bisa kita bacakan dalam pertemuan ini Dari apa yang eh, disampaikan Atau ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Suley al-Uthaymin Rahimahullahu ta'ala Ada beberapa eh, contoh yang beliau contohkan Mudah-mudahan eh, memberikan eh, faedah yang besar untuk kita semua ya, Untuk kita perhatikan Dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa-apa yang kita pelajari ya, sesuai dengan apa yang Allah inginkan agar kita mendapatkan pahala dari ibadah kita ini tatbiquat al-qaidah artinya penerapan-penerapan kaidah innama al-a'malu bin niyad kita ingat kaidah innama al-a'malu bin niyad bahawa seluruh Amal itu bergantung niatnya. Ingat-ingat. Saya lagi bahwa seluruh amalan bergantung dari niat. Wa inna maliqulimri imanawah dan setiap orang dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Saya lagi bahwa setiap orang dia akan mendapatkan dari apa yang dia niatkan. Contoh yang pertama. Beliau contohkan Ada dua orang yang sujud Ya e, Dua orang yang sujud Sama-sama sujud Ya Secara zahir sujud Ya Ini amalan kesolehan Amalan salih Amalan baik A dan B A sujud, B juga sujud Kita lihat Masya Allah Sujudnya khusyuk Ya tetapi bisa jadi ya salah satu dari keduanya dengan sujud itu pertama mendapatkan karunia anugerah pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala dengan Allah kasih rahmat dan dengan Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya karena sujudnya dan bisa jadi yang kedua ya bisa mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala Bahkan dengannya Allah masukkan kelak dalam api neraka olehnya Alaihissalam. Dua sujud. Ini karena apa? Ahari? Niat. Inna mala akmalu Sesungguhnya segala amalan itu tergantung dari niatnya. Wa inna malaikulimri imanawa. Dan sesungguhnya setiap apa, apa yang dia niatkan tergantung dari apa. Eh, sesungguhnya seseorang itu mendapatkan apa yang dia niatkan. Saya bacakan. Kata Shahul Saimin. Kau tidak duduk rojulah ini yasjudan, kata beliau. Mungkin anda menjumpai dua orang yang sedang sujud, kedua-dua sujud. Ahaduhu hmm. ma yasjudul ilshamsi, walakhir yasjudulillahi subhanah. Salah satu dari keduanya ternyata sujud kepada matahari, hmm. ya? Yang lainnya ternyata sujudnya untuk Allah subhanahuwataala. Dua-duanya sujud ya. nah, Kita tidak tahu kan ya. Dua orang sujud Ya kan Nah, Fasuratul amali wahidah Kata Syurah Thaymin Bentuk amalannya itu sama Ya Lakin man yasjudu lillahi faamaluhu mardiyun inda Allah Wa man yasjudu lishyamsi faamaluhu maskutun inda Allah Wadhalika roji'un ila niyatihima Bentuk dari amalan keduanya ini sama tetapi, orang yang sujud untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata, maka amalannya mendapatkan rida dari Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun, orang yang sujud untuk matahari, maka amalannya tertolak dan dia mendapatkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dikembalikan kepada apa? Niat. Niatnya. Dikembalikan kepada niatnya. Ya. Yeah. Dan ini subhanallah mengingatkan kita ketika kita ketika kita salat. Mm. Yeah. Dalam contoh yang lain Sayyid Amin rahimahullahu taala memberikan contoh orang yang salat satu mendapatkan pahala yang banyak besar sekali. Ya. Yeah. <coughs> satu mendapatkan tidak mendapatkan pahala bah bah bahkan mendapatkan murka. Ya. Yeah. Karena satu niat, niatnya karena Allah subhanahu wa taala yang satu nyatanya bukan karena Allah Subhanahu wa taala dia berdirinya, rukuknya, sujudnya ternyata dia lama-lama kan dia hiasi bukan untuk Allah semata tetapi ya, misalkan dia ingin mendapatkan pujian manusia misalkan ada ustadnya melihat hmm. ya kan ada merkuannya yang lihat misalkan ya sehingga dia salatnya khusyuk lama gitu kan hmm. ya salatnya dihias-hiasi kita enggak tahu ya tapi yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala yaumatul sarair pada hari di mana rahasia yang ada di dada manusia ditampakkan ya dan Allah katakanlah husilla sudur ya dan Allah Subhanahu wa taala berfirman Rasulullah s.a.w sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Rasul innallaha la yanzur Allah itu tidak lihat kepada bentuk rupa kalian Dan tidak lihat kepada tubuh-tubuh kalian Bentuk jasad-jasad kalian Apakah rupanya itu cantik atau jelek Apakah itu tampan atau jelek Apakah bentuk tubuhnya ini keker Apakah bentuk tubuhnya ini e, bagus Apakah tinggi atau sedang atau pendek Ya atau apa itu yang kotak-kotak perutnya, eh, atletis, atletisnya seperti Mas Arief, aneh itu, ya, nggak lihat itu, nggak lihat, ya, lihat kata Rasulullah SAW, innalillah la yang zuru ilah suarikumu wa la ilah Allah nggak lihat kepada bentuk rupa kalian dan tidak lihat kepada jasad kalian. Walakin kata, Allah kata Rasulullah SAW. Walakin akan terapi Allah Subhanahu Wa Taala melihat ke mana kepada hati kalian. Ilah kuluh ikom. Wa amali kum amal-amal kalian. Oleh karena itu, hendaknya <coughs> kita perhatikan hati kita. Karena pandangan Allah Subhanahu Wa Taala tertuju kepada hati kita semua, kepada niat kita yang ada dalam hati kita. Kalau niatnya kita luruskan Allah Subhanahu Wa Taala maka berbahagialah. Busyrah, kabar gembira. Allah subhanahu wa ta'ala akan kasih pahala. Tetapi kalau niatnya tercampur dengan niatan-niatan selain Allah subhanahu wa ta'ala wala'iyadzubillah, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengurka kepada kita dan tidak memandang kita. Ya, Ini contoh yang pertama. Innamal <tuh> a'malu' <tuh> Min niat. Min niat. Sesungguhnya segala amal itu tergantung dari niatnya. Contoh yang lain, ya. <tuh> ada orang ya, ada orang eh, misalkan di malam hari mimpi basah. Mimpi basah itu mimpi dewasa. Ya, yeah. ya, mimpi dewasa atau suami istri berhubungan intim. Ya kata Rasulullah SAW jika ya, kalau seorang laki-laki ya, duduk di atas empat eh, namanya, sisi wanita kemudian bersungku-sungku artinya ini adalah kinayah buat hubungan suami, intim suami istri ثم جحدها فقد وجب الغسل kata Rasul maka wajib mandi wajib mandi bagi yang laki-lakinya dan Ponitanya. <tuh> kemudian uh, suami istri ini, ya, yeah, uh, dia mendapatkan air, mendapatkan air, ya, yeah. pendapatan air, kemudian, ah mau berdingin dingin diri, anita, mandi, ya. Yeah. Tapi tidak ada niat, niatnya untuk mendinginkan diri hmm, ya, Bukan iya, untuk mandi janabah iya, iya. Ya, Dapat pahala tidak? Suami istri itu Tidak Tidak dapat pahala Kemudian dia sholat Diterima tidak sholatnya? Belum mandi janabah berarti belum suci Belum suci ini, ya. Aini. Nah Oleh karena itu niat penting kan? Tidak uh -uh. Walaupun dia mengguyurkan air dari kepala sampai sekujur tubuhnya tapi tidak tidak niat mandi janabah maka tidak diterima mandinya itu maksud saya kan jadi kita lihat syekh berkata Ar-rajulu yaktasilu bil ma'i thaburan wa tsani bil ma'i al-janabah ada seorang laki-laki mandi Eh ya, mandi Tapi dia niatnya ingin mendirikan eh, Mendinginkan badannya Karena panas, cuaca panas Yang satu mandi Untuk niat mandi junub Falawalu adawat thani ibadah Laki-laki yang pertama dihukumi sebagai adat Dia melakukan adat kebiasaan Ya Adat tidak dapat pahala Yang kedua Melakukan sebuah ibadah Ya Nah jadi di sini penting ada niat. Kata Syu'aymim wa la hada law kana 'ala al-insani janabah thumma nagmasa fil bahri lit-tabarru, thumma sol thumma solla fala yujzi'uhu dhalik li'annahu la budda min an-niyyati wa huwa lam yanwit ta'buda wa innaman nawattabarru. Apa artinya itu? Oleh karena itu kalau ada seseorang yang memiliki jenabah, dia junub. Kemudian seman ramasa, kemudian dia tenggelam, eh, bukan tenggelam, yang artinya menenggelamkan diri, mm -hmm. ya, eh, menenggelamkan diri, put, eh, nyelam di air, di lautan atau di bak atau laut atau kolam, mm -hmm. ya. Tapi niat untuk menenggelamkan diri, bukan niat mandi wajib. Maka tidak sah ketika dia melakukan eh, solat atau syeh. Karena mesti harus adanya niat Ini contoh yang kedua Kemudian contoh yang ketiga Pada beliau Yajibu ala man arada salata an yanwaya ayinaha Iza kanat muayyanah Misal Lau arada an yusallia al-zuhra Fayajibu an yanwia salata al-zuhra atau aradaan yusalli al fajr atau an yinwi salat al fajr atau aradaan yusalli al witra, fydibu an yinwi salat al witri wahai kira kata beliau. Yeah. Dua perkata wajib bagi orang yang ingin solat dia niat dengan niat solat tertentu. Kalau misalkan zuhr, maka ketika dia mau solat niat zuhr. Kalau asar dia niat solat asar. Kalau fajar, dia niat solat fajar Ya, demikian seterusnya Kalau solat witir, dia niat solat witir Karena apa? Misalkan jam 12 uh, Sudah awal ya? Sudah waktu azan luhur Kemudian kita datang ke situ Kita niatnya solat isya Hah? Diterima gak solat luhurnya? Enggak diterima Ya, ya. Misalkan hari uh, Solat Uh, fajar maksudnya yeah. Salat Fajar Tapi niatnya solat tahiyatul masjid Diterima nah Diterima solat mm -hmm. Fajar ya, Karena ni, niatnya, niatnya salah mm -hmm. Ditentukan Karena seperti yang uh, kita bahas dalam pertemuan yang lalu Niat itu ada dua kan Pertama mm -hmm. niatul amal Kedua niat eh, niatul ma'mullah Niatul amal Itu ada dua Yang pertama untuk membedakan antara Adat kebiasaan dengan ibadah yang kedua, untuk membedakan antara ibadah-ibadah yang ada. Apakah wajib atau sunnah? Apakah sunnahnya sunnah rawatib atau sunnah mutlak dan seterusnya? Ya. Ini yang perlu kita perhatikan. Yang keempat, contoh, dalam kehidupan sehari-hari dalam masalah solat, La yanalu sawab al-jama'ati illa idha nawal imamu al-imamata wa idha nawal ma'mumu al-i'thimam. Nah ini, ya contoh ya, misalkan kita anak sama Mas Ari sholat ya perjamaah kemudian anak jadi imam Mas Ari jadi makmum ma um. ya kan atas siwa alamin tidak mendapatkan Pahala jamaah kecuali kalau anak berniat imam Mas Ari berniat makmum ma um. ya, ya samping dua orang, anu samping kiri, Mas Ari samping kanan. Jangan dibalik. Ana niat makmum, Ari niat imam. Ah, uh, Mas Ari ikutin Ana. <laughs> ini enggak akan diterima. Iya, Enggak akan mendapatkan pahala dan enggak sah salatnya. Baik. Ya? Ah, ini. <coughs> ini hal itu penting. Niat penting. Ya. Baik. Baik. <coughs> Kemudian, ada sesuatu yang contoh yang bagus sekali. Ya yang hmm, disebutkan oleh Syekh Muhammad Musallal Thaimin rahimahullahu taala kata beliau man kanat 'adatuhu an yusalli ma'al jama'ati fa asabahu 'udran habasahu an huduriha fa innahu yuktabu lahu ajrul jama'ati kamilan bisababi niyyati ah kita perhatikan ini sangat penting sekali. Kata Syekh Muhammad Mustafa Thamrin rahimahullah taala dan kata ulama yang lain juga ulama mukayyim juga e, menyebutkan contoh ini ha? atau yang lainnya yeah. <tap> dengan redaksi yang berbeda tentunya. Orang yang adat kebiasaannya solat berjamaah, yeah. saya akan reda rajin solatnya. Subuh di masjid, duhur di masjid, asar di masjid, isya eh, maghrib tu ya, maghrib di masjid isya di masjid. Nah, rajin sudah tiap hari, ya, kan gitu? Rutinitas, gitu. rutinitas, hmm. ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa Amin, menjaganya. Amin. Ya, Amin. maksudnya mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita, Amin. ya, untuk bisa mengamalkan apa yang Allah perintahkan. Nah, suatu saat Akhreda ini jatuh sakit. Hmm. Ya, atau uzur lah. Ya. Apakah dia safar atau sakit, ya? Uzur. Subhanallah kata ulama, fa innahu yuktab lahu jamaah. Ya, pahala jamaahnya tetap mendak dia mendapatkannya. Walaupun tidak mengerjakannya. Saya... Walaupun tidak mengerjakannya. Hmm kan itu, ya. Kalau minta mengerjakannya, kata sih kamilan, kamilan sempurna dengan sebab niatnya. Ya, dia rugi. Aduh, kok anak nggak bisa jamaah ya? Anak sakit, gitukan? Hmm. Ya Allah sembuhkan. Atau safar ya? anak nggak bisa jamaah ni, seperti biasa. Hmm. Jangan khawatir. Ya, orang yang melakukan ibadah Secara rutinitas adat kebiasaan, ya, di masjid dat bahala, walaupun dia sakit duduk di rumahnya atau safar Subhanallah. subhanallah. Ya. Oleh karen itu pentingnya e, sebuah hal yang rutinitas, menjaga okay. ibadah. Ini secara umum, secara umum. Ya. Ini didasari dengan hadis yang Sahih Riwayat Al Imam Al Bukhari. Di mana Rasulullah yang mulia alaihi salatu wassalam Pernah bersabda Iza maridol abdu Atau safara Kataballahu lahu Misla ma kana ya'malu muqiman sahihan Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wassalam Kata Rasulullah sallallahu alaihi wassalam Apabila seorang hamba Sakit Saya lagi Apabila seorang hamba jatuh sakit Atau safara atau melakukan safar Kataballahu lahu Maka Allah subhanahu wa ta'ala Akan menuliskan Atau memberikan kepadanya Menentukan untuknya Pahala Seperti dia Beramal ketika mukim Dan ketika sehat Ya Subhanallah Alangkah bahagianya orang yang seperti ini Hmm. Bisa menjaga solat lima waktunya, hmm. ketika dia jatuh sakit, Allah terus catat pahalanya, sempurna, sempurna. Hmm. Ini berlaku juga dengan ibadah yang lain seperti membaca Al-Quran, ah, puasa, ya. suasa, misalnya itu tetap ya. dapat kredit. Ini seorang ulama berkata seperti itu, oh, ya. Hmm. Subhanallah ya. Ini anugerah dan rahmat Allah yang besar sekali. Ya, yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang taat, yang bersabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ini tidak untuk orang yang malas. Oh yeah, ya, kan? ya. Ada orang yang malas salat jamalannya melang bentong Lihat? Iya. Ya kadang-kadang ya, di masjid, kadang-kadang enggak, ya. Kemudian Lama, enggak ke masjid, enggak berjamaah. Kemudian jatuh sakit ya, dengan niat saya salat jamuan itu mendapatkan, ya, enggak. Ya, enggak berlaku itu tadi, enggak berlaku. Ini kata ulama bagi yang adat kebiasaannya adalah apa, salat jamuan. Ya, ni yang perlu kita perhatikan. Contoh yang keenam, contoh yang keenam. Siapa berkata, "Seorang yang seorang solat 2 rakaat ni, niatnya buat fardhu." Maka amalannya bentuknya sama, tetapi dibezakan dengan niat. Ini sunat, ini wajib. Eh, ya? ada dua orang di masjid. Dua-dua ya? solat dua rakaat. Kita enggak tahu kan, mana yang sunnah, mana yang wajib. Itu bedanya dengan apa? dengan niat. Satu salat subuh misalkan ada orang terlambat salat subuh Dua 2 rakaat dia salat. Satu salat apa? Sunnah. Hmm. Atau ketika safar dia qasar salat dua rakaat. Hmm. Ya. Tentunya dibedakannya dengan niat. niat. Ya, dibedakan dengan niat. Contoh yang lain eh Syekh berkata Ankaat mietuhi fi taahir zakah, anjat harman yistahiqha, fala baksahi, lana fi dzalik masyhahatu lal mistsahiqi, wallahu aqlamu binniyat. Masari, misalkan, punya mas banyak, ya, yeah? amin. Kemudian uh, sudah satu tahun nih, masanya ngeluarkan zakat masyaeng mau zakat. Tapi Mas Hari tidak keluarkan zakat. Hmm. Eh, kita enggak tahu kan kenapa maksudnya. Yeah. Nah, ya? kan. Pengertian Mas Hari kan sudah jatuh tempo kata istrinya yeah. untuk mengeluarkan zakat. Oh hmm. nah, hmm. eh, kata Mas Arif, ana urid an uthi e, az zakah liman yastahiq. Saya mau eh, sampaikan zakat ke orang yang berhak. Nah, di sini kelihatannya nggak ada yang berhak nih yeah. atau yang paling cocok gitu ya, yang betul-betul tepat, ya, tepat, ya. tepat sasaran yeah. nah, boleh nggak seperti ini boleh mm. nah, niatnya bagus di sini ya karena dia de, apa namanya um, mundur bukan untuk lari dari bayar zakat tapi untuk uh, bayar uh, untuk sesuatu yang lebih bagus contoh berikutnya Orang yang puasa sunnah, puasa sunnah. Misalkan kita contohnya ada di sini Mas Aris sama Mas Rida. Ya? Ah yeah. Rida, misalkan uh, hari Senin, ya yeah? puasa sunnah, uh, puasa, sunnah. Yeah. puasa sunnah. Ada pertama pagi pada subuh atau koplas subuh dengan ganda niatan. Ya, yeah. ya, yeah? pergi sholat subuh. Biasanya pada subuh di masjid, keluar setelah terbit matahari, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, ya, menggerakkan badan, sampai pulang misalkan jam 8 atau jam setengah sembilan ke rumahnya. Dapain ke rumahnya, gak ada makanan. Waduh, gak ada makanan. Oh, dia sekalian puasa aja. Sekalian nah, puasa saja. Eh, uh, anak puasa. Baik. Apa kata Syed Tha'imin dengan kasus seperti ini? Puasanya sah atau tidak? Puasanya sah. Untuk salat sunnah, ya? Eh? Eh, untuk Lihat, puasa sunnah, bukan puasa wajib. Karena puasa wajib, wajib qabla fajar. Baik. Walakinna hu yuthabu min niyatihi faqad. Ah, ini yang penting. Karena apa? Eh, tetapi dia dibeli, diberi pahala dari permulaan niatnya saja. Baik. Okay? dari niat bermula niatnya sampai eh, selesai sholat itu. Ini yang perlu dipahami oleh kita semua. Ada contoh yang lain. Contoh berikutnya. Ar-rajulu yaqulu at-ta'ama syahwatan faqat. Wal akhar yaqulu at-ta'ama imtithalan liqoulihi ta'ala wa kulu washrabu wa tusrifu innahu la yuhibbu musrifin Tuhan Allah Ini dalam masalah yang mubah ni Saya si akan mencontohkan e, Si Fulan Misalkan namanya Zaid Satu namanya Ahmad e, Zaid makan Biasa Karena Lihat makanan Uduh Makanannya lezzat Ni'mat Sesuai dengan syahwatnya Sesuai dengan keinginannya Dia makan santap Sampai Kenyang Kenyang hmm. Dah yeah. e, Habis Satunya Pak Ahmad ini makan eh, Ada niatan yang lebih Niatannya Ah, anak makan Dalam rangka mengamalkan firman Allah Subhanahu Wa SWT Wakulu washrubu Wala tusrifu Makan, minum, jangan berlebihan Innahu layahibul musrifin Allah tidak suka orang yang berlebihan Dia makan ingin menegakkan badannya Supaya kuat bisa ibadah Maka apa? Fasarah akhlul awali agama, dan yang kedua ibadah. Makannya Zaid Ini Adat hmm. tidak dapat dosa, ngah dapat pahala. Hmm. Adapun makatnya uh, uh, uh, Ahmad dapat pahala. Masyaallah. Pentingnya Baik. niat, penting kan? No. Bait in nama al bin niat. Sesungguhnya amalan itu tergantung dari niat. niat. Dan kata Rasulullah SAW, innama li kulli mri mana wa semuanya bagi setiap orang itu apa yang dia <coughs> niatkan. <coughs> Ada contoh dua lagi. Habis itu kita tutup ya. Contoh yang lain tentang orang yang muterin Ka'bah. Tawaf. Tawaf di Ka'bah. Ya. Lihat, "La'u ja'ala yaduru haula al-Ka'bah li yutabi' madinan lahu yutalibuhu bidainin." أو لأي غرض من الأغراض فإنه لا يسح طوافه لأن الأعمال بالنيات وهذا لم ينط تواف. Kalau ada seseorang yang mengelilingi Ka'bah, mengelilingi Ka'bah, ternyata uh, mi Ka'bah ini niatnya untuk ngejar untuk memperhatikan, mengawasi. Uh, orang yang punya utang sama orang yang apa namanya dia punya utang ya. gitu. Dia Minjem ke si ini, dia diawasi terus, jangan, -jangan kabur kan itu. Ya. <laughs> dia diawasi, diikuti, terus diikuti. Mutar, maka tawafnya enggak sah. Ya, karena niatnya bukan niat tawaf karena Allah Subhanahu wa taala. Dia tawaf itu karena untuk minta, untuk ngawasi, untuk ngikuti si yang punya utang itu. Boleh? Nah, ini contoh uh, masalah yang lain. Karena dia tidak niat tawaf. Walaupun dari bentuk amalannya dia ngelini apa? Ini pentingnya apa? Pentingnya niat. <tuh> terakhir terakhir man talabal ilma syar'i fil ma'ahid wal jami'atis syar'iyyah. Berhubungan dengan para penuntut ilmu ini. Yang right terakhir eh? ya Orang yang belajar di ma'ahad-ma'ahad ma Di pesantren-pesantren Orang yang belajar di jamiahat Islamia Di universitas-universitas Islam eh, Di uh, ajli an yanala al-wazifata wal-martabata awi shahadata faqad Fahada arada bihi gharada dunia fa'innahu mutawa'ad ala hadhi niyatil al fasidati wal'ayyadu billah Orang yang belajar di pesantren-pesantren Di pondok-pondok Di ma'ahad-ma'ahad -ma Di jamiat Islamiyah ya, Di universitas-universitas Islam Tetapi tujuan orang tersebut Misalkan ya, Untuk hanya sekedar mendapatkan wazifah Untuk mendapatkan kerjaan misalkan Untuk mendapatkan martabah kedudukan yang tinggi di sisi masyarakat atau untuk mendapatkan syahada fakat syahada yang ijazah saja ya? maka orang ini tujuannya dunia ya tidak mendapatkan pahala bahkan kata Syekh Muhammad Salawatul dia diancam diancam oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana niatnya yang rusak ini walaiyahu bi llah dia tidak akan mencium surga dalam hadis walaiyahu bi llah وأما كتاب الله وأما من أراد بتلك الشهادة أو الوظيفة أو المرتبة لأجل أن يتبوء مكانا ينفق به المسلمين بأن يكون مدرسا أو مديرا أو موجها فهذا خير ولا بأس به لأن الأمور بما قاصدها. كتاب الله واداً yang belajar di pondok-pondok di pesantren-pesantren di universitas-universitas Islam itu agar uh, ijazahnya bermanfaat ketika dia keluar dari situ dia mendapatkan uh, kerjaan dia mendapatkan kedudukan untuk dengannya memberikan manfaat sekali lagi dengan kedudukannya dia bisa memberikan manfaat kepada kaum muslimin seperti jadi guru atau jadi mudir, ya. dan yang lainnya maka kata beliau ini bagus. La ba'asabihi dan tidak mengapa, karena kata beliau al umur bimakasi diha, bahawa seluruh perkara itu eh, tergantung dengan maksudnya. Ya. Dan Rasulullah SAW bersabda inna al aamalu sesungguhnya amal tergantung dari niatnya. Wallahu a'lam. Miswak ini yang bisa ana sampaikan mudah-mudahan sedikit bermanfaat dan insyaallah taala kita buka eh, sesi tanya jawab e, dan ana serahkan ke Akhuna Ari fal yatafaddal maskulana Nam zat baraghalai terima kasih atas materi yang kita telah sampaikan kepada kami di kesempatan pagi hari ini semoga dapat menambah hasanah ilmu kita dan memberikan kemudahan kita di dalam mengerjakan amalan-amalan ibadah Ya khawatir Islam, rahimahnya Allah, wa'ayakum Pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja silakan bagi anda yang ingin bertanya di 021-823-6543 Atau pesan singkat di 081-317-776543 sebutkan nama, kemudian alamat Dan kami mohon pertanyaan yang ada ajukan berkesesuaian dengan pembahasan kita kami angkat telepon yang pertama halo halo Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dengan bapak siapa di mana mohon maaf dengan pak Tio di Ciner Silakan bapak Tio pertanyaannya assalamualaikum ustaz walaikumsalam ahlan Warahmatullahi. ahlan pak Tio ya, karena uh, niat tadi itu pentingnya yeah. uh, untuk masalah sholat misalnya, ustaz mm -hmm. uh, Ya, jadi niat itu apa harus apa diucapkan untuk membedakan nantinya misalnya antara sholat wajib dengan sholat sunnah misalnya. Ya. Kita dari kita, Niat berniat mau camah sholat maghrib, iya misalnya. Tapi ketika itu kita mendapatkan waktu untuk sholat uh, sunnah tayatul masjid gitu. Iya. Jadi apa cukup dengan di dalam hati atau harus dilafatkan gitu ya Pak ya. Dilafatkan gitu. Baik ya Pak. Ya. Terima, terima kasih. Itu aja ya. terima kasih. Baik. Masya Allah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertanyaan yang bagus sekali yang masyaAllah Masya manfaat buat kita semua. <coughs> ya dari Pak di Cenerek ya. E, para ulama tentang masalah niat apakah dilafalkan atau tidak ya. Ini berhubungan dengan tempat niat. Ya, telah e, terjadi kesepakatan di antara ulama bahwa mahalu an-niati al-qalb kata ulama. Ya, bahwa tempat niat itu adanya dalam hati. Ya, di niat, misalkan seseorang berniat apa saja kan di hati. Ya kan? Jadi sudah hal yang sangat-sangat diketahui. Sangat ma'ruf oleh kita semua ya, bahwa niat dalam hati ya. Oleh karena itu Para ulama Rahimahumullahu ta'ala Mengatakan Bahawa cukuplah ketika kita Ingin melakukan sebuah amalan Apa saja Maka cukup dalam hati dan Tidak mesti diucapkan Ya Tidak disyariatkan bahkan diucapkan Ya Bukan sempenan ulama uh, membidahkannya, oh, sure. ya yeah. eh, ini. Jadi uh, niat itu oh. Mahalluha al qalam. Niat uh, tempatnya dalam hati. Seperti tadi kasus misalkan kita mau sholat maghrib, yeah. kita mau sholat maghrib, kemudian kita dapat sholat tahatul masjid dua rakaat dulu. Nah kita sebelum uh, sholat maghrib tiga rakaat bermakmum dengan imam kita niatkan dua rakaat niat tahiyatul masjid Dan dalam hati. Ya, dalam hati kemudian kita salat tahiyatul masjid dua rakaat. Selesai? Ya, maka kita e, bermakmum dengan imam yang ada di masjid tersebut dengan niat salat maghrib berjamaah dan menjadi makmum. Ya, ya? dan cukup di dalam hati. Wallahu Ya, wallahu alam isawab. Karena Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amal itu tergantung dari niat. Wa innaalikulimri imanawah dan setiap orang dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Dan lihat tadi dalam hadis yang lain Allah Subhanahu wa Taala berfirman apa? Eh, bersab, eh, Rasulullah SAW bersabda apa? Inna Allahalayyuzuru ila suarikum walai ila adzamikum, walaikin yuzuru ila kulu wa amalikum. Allah Subhanahu wa Taala tidak melihat kepada bentuk rupa Rupak. kalian dan jasad kalian Tetapi lihat ke hati. hati ya Dan amal Lihat ke hati Kemudian juga <coughs> uh, Ibadah itu juga Selain niat Harus ada contoh dari Rasul Yang mulia alaih salatu wassalam Harus ada contoh, contoh dari Rasul yang mulia alaih salatu wassalam ya. Tadi seperti kata Alimah Mampu Dawud Bahawa niat ini separuh Islam Separuh lagi adalah Eh, hadis inna malam alubiniat sebarok Islam. Sepalin lagi adalah amalan zahir. Tentang masalah batin hubungannya adalah eh, hati dan masalah niat, ya. Dengan hadis inna malam alubiniat, ya. Adapun secara zahirnya itu dengan hadis man amila aman laisaalahi amruna fahoorat. Peran siapa yang beramal? Dengan sebuah amalan tidak ada contoh dari kemama kalder maka tertolak kata Rasulullah SAW. Ya. Amalan zahir kita harus mencontoh Rasulullah SAW. Amalan batin ya cukup dengan niat dan niat itu harus ikhlas semata karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian selain itu kita niat amalnya harus jelas niat amalnya. Apakah niat sunnah atau dan seterusnya. Ya. Dan sekali lagi niat dalam hati semua amalan yang kita lakukan, ya itu niatnya pasti di hati. Misalnya gini, saya sekarang mau minum, ada niat kan? Iya. Niat di hati, niat di hati. Kemudian saya minum, ya kan nggak saya katakan ke Ari, Ari niat saya mau minum, <laughs> ya? Saya mau tidur, iya. kan nggak saya bilang niat iya. saya mau tidur, <laughs> iya. kan gitu? Ini kata ulama bahkan e, abad e, kita ngomong Um, niat saya mau ini, niat saya mau begitu dan sebagainya. Ini sesuatu yang abad. Ia, yeah. kita sesuatu yang abad. Sesuatu yang uh, abad ini artinya main-main, ya, yeah. seakan-main-main. -main. Apakah kita sedang mau menghabarkan atau apa? Mm. Karena Allah Subhanahu Wataaub tahu masalah niat. Mm. An itu. Seperti itu. Jadi kembali lagi bahawa niat itu mahalul hal qalam, tempatnya di dalam hati dan tidak dilafalkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya untuk bapaknya Bapak yang pertanyaan dan kita semuanya Semoga bermanfaat oh, untuk kita Terima kasih ke Pak Saladir. Pak... ya yeah, yang di Ciner ya Iya, yeah, yeah. Pak Taufik apa siapa gitu ya yeah, Iya, Masya <laughs> Terima kasih atas pertanyaan Iya, yeah, dan berikutnya kami buka kembali, silahkan di 021 823 -6543. Halo Halo Halo Iya, yeah, dengan ibu siapa di mana? Halo Iya Sal silakan. Assalamualaikum Waalaikumsalam, Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu pertanyaannya. Saya Ummu Wahid dari Cilacap. Silakan Ibu. Nggih. Nggih, silakan. Iya, Saya mau tanya Ustaz. Iya. Niat itu kan membedakan antara ibadah dan adat, nggih. Nggih. Ibadah ya, sama adat. Kemudian ya. kalau misalnya kita mau ber, ya, hmm. ber, melakukan adat, Ustad, misalnya hmm. Adat agar mendapat pahala hmm. seperti ibadah. Hmm. Ya, hmm. Hmm. Ya, ibadah. Misalnya saya ini kan uh, disuruh sama dokter Ustad untuk, yeah. di, untuk apa, Ibu? Mengurangi garam yeah. dan diet, oh diet, diet, lemak, diet, yeah. Nah ini agar diet saya ini mendapat ibadah. Meeatnya seperti apa gitu? Meeatnya seperti apa gitu? Yeah yeah yeah yeah. Cukup ibu, cukup. Yeah yeah terima kasih. Makasih. Makasih. Alhamdulillah. Iya. Wan tidak ada. Yeah. Ini pertanyaan bagus sekali ya. Adat ingin ya. dapat pahala juga Ah Ini bagaimana niatnya ya, Masya Allah Orkullahi uh, Betul apa yang dikatakan oleh ibu yang dari Cilacap ya. <tuh> Niat itu seperti yang saya katakan ya. Ada dua Dan ulama bilang ada dua ya. Yang pertama niatul amal Yang kedua niatul ma'muli lahu Ya Dua-duanya penting. Niatul amal, niat amalan, ya. Yang kedua niatul makmuli lahu, niat kepada siapa kita beramal, ya atau untuk siapa kita beramal. Niat yang pertama, niat amalan dan niat ma'mul yang kedua ini keduanya harus terkumpul di kita ini, <coughs> ya. Bahkan niat yang kedua lebih penting, kata Syaikhul Tamim. kepada siapa kita niatkan, ya. Nah niatul amal Ada dua Ini untuk merojah ya Untuk mengulang supaya para pendengar dan pemirsa bisa ingat kembali Niat amal ada dua Pertama Untuk membedakan antara adat Dengan ibadah Yang kedua Untuk membedakan antara ibadah Satu dengan ibadah-ibadah yang lainnya Ya Nah Seperti yang ditanyakan oleh e, Ibu yang dari Cilacap Bahwa Niat Yang bisa merubah Adat istiadat, adat kebiasaan Sesuatu yang mubah yeah. Jadi ibadah bagaimana yeah, so. yeah. Ini penting sekali yeah. uh, Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala berkata Al-mubahat tassiru bin niyati ta'at Hal-hal hmm. yang mubah yeah. Bisa menjadi ketaatan yeah. Ketaatan dengan apa? Dengan niat Dengan niat hmm. Nah, innamala amalu bin niat Sesungguhnya amal tergambar niatnya Wa innamalikulimri imanawa Dan setiap orang mendapatkan apa yang diniatkan Fahir Kasusnya Kita atau ibu Berniat diet Bagaimana kalau Kita melakukan diet supaya dapat ibadah Eh, supaya menjadi ibadah kan gitu. Ini pokok sekali pertanyaan niatnya gampang. Ya. Seorang wanita yang punya suami. Suami, iya. Kalau misalkan dia, aduh, saya mau membahagiakan suami. Suami. Pian gitu? Biasa. Kalau kegemukan suami kurang suka. Naam. Bukan enggak suka, kurang suka. Kurang, ini. ya. Hmm. Kurang suka, maka saya diet. Ya. Ya. Nah, ini niat buat pahala. Bismillah, karena untuk batasan pada suami. Nah, ya, suami bilang, "Bu, Ya Mbok, jangan banyak-banyak makannya, kan?" Ya, itu nasinya yang montong dikurangi dikit, ya, ya kan? Oh iya. Diet ya. ya, yeah. kan? Yeah. Yeah. Yeah. kan itu. Jadi yeah. ya, pahala. Atau niatnya untuk supaya ibadahnya ini ketika badan kita akan lebih uh, ringan, ya. ya. ya? Niatnya untuk karena Allah ya Allah. Ya, Allah ya. Kalau saya gemuk itu mengangkat ketika sujud atau bangkit dari, apa namanya, ruku Ya, berat sekali Untuk sujudnya saja berat Karena mau supaya ibadah ini sempurna, enak Ini tetap pahala ini Ini tetap bahala. Karena biasanya orang yang kegemukan, seperti kata dokter ya, yeah. ya Bisa bertanya ke dokter-dokter ya <coughs> Itu penyakit-penyakit itu pada datang Iya, yeah, sahab Ya mm yang lamburan ya samuran ya, samurat kemudian eh, jantung Tunggu, ya, datang semuanya tinggi tinggi <laughs> karena masalah kesehatan ini sumbernya perut perut pencernaan, ya. perut, pencernaan. ini kata dokter ya no. nah, jadi oleh karena itu ibu yang <coughs> ini cilacap ya bagaimana supaya niat kita ibadah niatkan karena itu no. Allah kalau kalau sehat-sehat ingin ibadah supaya sempurna kan gitu uh, yeah, supaya suami uh, senang kan saya taat sama suami yeah. kan, seperti itu dan seterusnya ini yang bisa uh, disampaikan dan banyak lagi manfaat-manfaat badan uh, sehat kan yeah. Allah alamis supaya kita bisa apa bantu orang tua. Iya yeah bantu orang miskin dengan tenaga kita dengan badan yang sehat kita badan ini bisa beraktivitas dengan aktivitas yang mendatangkan apa? pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini niat-niat ini yang yang mudah-mudahan Allah kasih pahalanya. Nah, nah, baik set. Uh, Tapi sebentar lagi. karena penting. Yeah. Tapi kalau niat dietnya nah, hanya sekedar untuk tampil cantik I ya. Ia ada niatan lain. Bahkan, misalkan, kalau saya seksi, ya. itu banyak orang yang lihat ya, oh, dengan takjub. Wah, ini iya, malah makziat. No, ya, ini so. makziat. Ini malah mengundang dosa. dosa. kebalikan yang pahala. Kembalikan yang iya, pahala iya. tadi. Tergantung niatnya kan? So. Ya, yeah. orang yang diet supaya badannya, misalkan, bagus, mm -mm. seksi, mm -mm. dilihat oleh orang, apalagi laki-laki, mm -mm. dengan pandangan yang takjub. Wah ini dosa yang ini. Ini ini, ini, ini niatan yang salah. Nah. Baik. 6 set. pertanyaan berikutnya, ini pertanyaan terakhir set kami bacakan dari pesan singkat <tuh>, Ibnu Paulin di Sulawesi Selatan. Ustaz, bagaimana status amalan orang yang berbuat bidah yang mana mereka niatnya baik untuk mendapatkan pahala dari Allah? Yeah. Tapi caranya tidak sesuai syariat Ustaz. <tuh>, barakallah fiik. Barakallahu fiik. Nah. Yeah. <tuh>. Ini pertanyaan e, bagus sekali, ya, <tuh> pertanyaan bagus sekali tentang orang yang e, berbuat bid'ah, tidak ada sunnahnya, tapi niatnya bagus. Nah, niatnya bagus, ya, niatnya <laughs> bagus. Ya. Bagaimana ceritanya ini, ya? Orang yang melakukan amalan bid'ah, tidak ada sunnahnya, tapi niatnya baik, ya. Ini tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu oh. Wa Taala, ya, karena Selain kita harus ikhlas dalam beribadah, kita juga harus ibadah kita ini harus sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. E, dengan dalil-dalil seperti ini. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsana." Surat Al-Mulk ayat 2. Allah lah yang menciptakan kematian Allah menciptakan kehidupan Liabluwakum ayyukum ahsanu amal Agar Allah menguji kalian Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya Bukan paling banyak amalnya hmm. Ya? No. Ketika membaca cahit ini Fudail bin Iyad Rahimahullah berkata Ay, <coughs> Yang paling ikhlas dan yang paling suab Kemudian dia ditanya Ya Abu Ali ma akhlasuhu wa suhabuhu Wahai Abu Ali Maksudnya Budhal ibn Iyad Apa maksud perkaatan anda yang paling ikhlas dan yang paling suhab Dia menjawab Innal amala Iza kana khalisan walam yakun suhaban lam yuqbal Wa iza kana suhaban walam yakun khalisan lam yuqbal Hatta yakuna khalisan suhaban Falqalisu ayyakuna billah Wassohabu ayyakuna ala sunnah Beliau berkata Sesungunya amalan itu Apabila kholis, tetapi tidak soab, tidak diterima. Apabila soab, tetapi tidak kholis juga tidak diterima. Yang diterima itu kholis dan soab. Bagaimana amalan yang didasari dengan kholis dan soab? Kata beliau kholis itu hendaknya amalan untuk Allah dan soab itu sesuai dengan sunnah Nabi saw. Kesimpulannya, amalan yang paling bagus, amalan yang baik menurut Allah adalah. Amalan itu didasari dengan ikhlas, karena Allah dan yang sesuai dengan sunnah Rasul yang mulia yang alaihi salatu wasalam. Ini. Kemudian suatu saat pernah dalam sunan Ad-Darimi, yeah, para sahabat sebelum salat subuh itu, ya Abu Musa Ashari pernah <coughs> melihat di sebuah masjid ada orang yang kumpul-kumpul berhalakah halakah. Yeah. Setiap halakah ada pemimpinnya. Menunggu waktu solat, menunggu solat. Kata pemimpinnya, hmm. halilumia, ah, bertahlillah seratus kali. Hmm. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hmm. Ada yang mengkomandoi ini. Yang mengkomandoi. Ya. Hmm. Hmm. Kemudian kabbirumia, ah, takbirlah hmm. seratus kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi zikir seratus seratus, ada kerikil kerikilnya yeah. untuk menghitung. Abu Masal hari ini kaget melihat itu kan? Yeah, yeah. Iya. Karena dia pergi ke. Abdullah bin Mas'ud hmm. ya bagi di depan rumahnya Abdullah bin Mas'ud ada para sahabatnya masih nunggu beliau kebiasaan <coughs> komsalaf begitu bersama orang yang uh, alim ya. kemudian singkat ceritanya ketika Abdullah bin Mas'ud keluar dari rumah itu dihabarkan Abu Musa Al-As'ari Wahai Abu Abdul Rahman Inni ra'aitu fil masjid amran ankartuhu وَلَمْ أَرَوَ لِلَّهِ الْحَمْدِ إِلَّا خَيْرًا Wahai Abu Abdul Rahman Tadi saya melihat di masjid Sebuah perkara Tapi saya ingkari Tetapi وَلِلَّهِ الْحَمْدِ Saya tidak melihat perkara itu kecuali baik Dan ajib ya eh? Dia ingkari perkara itu Tapi dia melihat perkara itu Baik Anida. Ya, Jadi ya. dia ingkari, kenapa dia ingkari? Karena tidak dicontoh sama Rasulullah sallallahu hmm. Tapi kenapa dia tidak me, tidak eh, mengatakan hmm. itu baik? Karena zahirnya amalan yang soleh Iya, zikir. Zikir. Kata Abdullah bin Kata Abdullah bin Aswad. Apa itu? Hmm. Dia ceritakan tuh. Dia ceritakan Bahawa uh, ada kelompok halakoh yang menunggu waktu menunggu solat kemudian Dipimpin, hmm. suruh baca takbir Seratus kali, tahlih seratus kali Pada dikir satu kali, seratus kali Kemudian Singkat ceritanya ya, karena Agak panjang ini hadis yeah. eh, Abdullah bin Mas'ud dan para sahabat Datang ke Masjid itu hmm. eh. Kemudian Kata Abdullah apa ini? Apa jawab mereka Yang eh, di Masjid itu Kata mereka, Hasan Wahai Ab Ab Abdullah bin Mas'ud, ini adalah Kerikil-kerikil Na'uddu takbir wa tahlil wa tasbih. Dengan kerikil-kerikil ini kami hitung jumlah takbir, tahlil dan tasbih. Hmm. Jadi takbir 100 kali, tahlil 100 kali, tasbih 100 kali. Ya. Yeah. Kemudian kata Allah bin Mas'ud, uddu antum sayyi'atikum. Hitung oleh kalian keburukan-keburukan kalian saja. Mm. Fa alla yadhi'a min hasanatikum syai'. Saya jamin tidak ada satu kebaikan pun yang akan hilang dari kalian. Yeah. Iya. Kemudian singkat ceritanya mereka uh, uh, sebentar lagi. Abdullah bin Mas'ud bilang Bahawa, wahai uh, kalian Lihat, para sahabat kan kalau sahabat Rasul masih ada. Iya. Yeah. Takwanya masih masih yeah. belum usang yeah. kan? Anyatuhum yeah. tan kasir, apa benda-benda bejana -benda yeah, yeah, yeah. mereka masih bagus yeah. belum uh, hancur maksudnya. Mesti dekat dengan zamannya para sahabat, ya, yeah. yeah. gitu. Kata dia, uh, kata al bin Masud, <tuh> kalian ini apakah membuka pintu kesehatan, mm. ya? Yeah. Apakah kalian berada di sebuah uh, keadaan yang lebih baik dari keadaan Nabi Muhammad atau kalian justru membuka pintu kesehatan? Yeah. Anu itu kata al bin Masud, di antara perkataan dia apa jawapan kaum itu yang melakukan hal-hal yang uh, dianggap baik oleh mereka padahal tidak ada sunnahnya kata mereka kepada Abdullah bin Mas'ud ya yeah. uh, manuridu illa al khair ya Abu Abdurrahman wahai ya Abu Abdurrahman kami tidak menginginkan kecuali kebaikan yeah. nah, ini yeah. sama seperti kasus ini tadi ya yeah, sama seperti kasus ini <laughs> yeah. Semua orang yang melakukan bid'ah Tidak ada keinginan dari mereka Melainkan keikhlasan Sebagian besarnya ya. Keikhlasan Sebagian besarnya Ini baik Tapi kita lihat apa kata Abu, uh, Abu Abdul Rahman uh, Kata Abdullah bin Nasud Wa kam min muridin lil khair Lam yusifu Berapa uh, Berapa banyak Orang yang menyebabkan kebaikan tetapi tidak benar tidak sesuai dengan sunnah Nabi s.a.w. Kemudian kata perawi uh, asar ini Beliau berkata uh, Kami melihat kebanyakan dari mereka itu Yang di masjid yang melakukan bid'ah ini oh. Berperang melawan kita bersama khwarid uh, Ada pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah tadi Yang pertama Bahawa tidak semua amal yang dianggap baik itu diterima. Kalau tidak sesuai dengan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ikhlas betul penting, tetapi juga syarat yang satunya ya sesuai dengan Sunnah penting juga. Ya ini pertama. Yang kedua, bahwa e, sesuatu yang tidak ada Sunnahnya bid'ah, ya bentuk variasi-variasi bentuk apa yang namanya. Kreasi-kreasi uh, dalam agama, ya, yang tidak ada sunnahnya tercela. Allah Subhanahu wa Taala berfirman: Am lhami shuraka, sharaulahm min al-din, man lam ya'zan dzambihi Allah. Hmm. Apakah mereka milik sekutu-sekutu yang membuat syariat agama yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Taala? Nah, ini. Kemudian yang ketiga, kita bisa ambil pelajaran bahawa bid'ah itu walaupun kecil bahaya. Karena nantinya apa? Semakin besar, semakin besar, semakin besar, semakin besar, bahkan bisa menjermuskan orang sampai kepada masalah pembunuhan. Hmm. Ya, yeah. yeah. yeah. karena karena orang yang melakukan bid'ah itu tidak punya kaedah, nggak mm -hmm. punya aturan dalam agama, nggak punya aturan. Lihat, yeah. yeah. mereka menganggap perbuatan-perbuatan mereka ini baik, baik, mm. baik, baik, baik, baik, sampai masuk dalam bid'ah akidah. Masuk menjadi orang-orang uh, Khawarij sehingga berperang dan membunuh Men uh, sahabat Rasulullah ya. SAW, ya, membunuh kaum Muslimin. Lihat ya. kasih perawi di sini, yutauainuna ya. na yau Nahrawan mal Khawarij. Mereka berperang ya, dengan kita, dengan para sahabat dan kaum Muslimin di peperangan Nahrawan, bergabung dengan kaum Khawarij. Kaum Khawarij, kaum yang Keluar ya, di masa sahabat Yang suka mengkafirkan eh, Sahabat dan kaum muslimin ya, Dan mereka adalah orang-orang yang Sesat ya. Jadi eh, perlu diketahui bahawa eh, Niat ya, Yang kita bahas ya, Yang kita bahas ya, Itu adalah sesuatu Yang sangat utama Dan eh, sangat perlu kita Perhatikan Selain itu juga amalan kita harus sesuai dengan sunnah nabi yang mulia alaihi salatu wassalam ya, dan e, para pemirsa Rojat TV dan pendengar di Rojam Mungkin ini saja yang bisa anda sampaikan <tuh> dan ya eh, insyaallah taala kita akan lanjutkan tentang kaidah-kaidah yang berhubungan masalah niat kenapa penting sekali ya kita masuk ke apa namanya e, pembahasan lain dulu nanti setelah kaidah-kaidah yang berhubungan masalah niat dirasa tidak cukup kita akan kembali ke buku uh, kaidah-kaidah praktis memain fikih Islam karya uh, saudara kita yani ahuna wa ustaz uh, Ahmad Sabiq uh, hafidz Allah Taala yani tentang kaidah-kaidah praktis memain fikih Islami yang insya Allah buku ini sangat bermanfaat untuk kita semua dan anda akan tambah contoh-contoh uh, dari contoh-contoh uh, para ulama agar pemahaman kita tentang kaidah-kaidah yang ada semakin luas dan supaya kita semakin dewasa supaya kita semakin uh, memiliki pengetahuan yang benar tentang masalah Islam ini. Karena apa? Karena kesesatan-kesesatan yang ada di tengah masyarakat ini. Seisalmanirhumallahu so, si taala pernah berkata dengan dua sebab. Ya. Yeah? Dua sebab. Yang pertama, qillatul bid'ah fil ilm Sedikitnya ilmu yang mereka miliki. Yang kedua, tidak pahamnya manusia tentang kaidah-kaidah syar'i. Tidak pahamnya manusia tentang kaidah-kaidah syar'i. Memahami din dengan seenak sendiri. Serampangan, rambangan. Ini yes. yang sangat membahayakan. Yes, iya, Ini saja barangkali yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha anta astagfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.